בעזרת השם מטבח, עלים לתרופה המשך, עוד קי"ט. ברוך השם יום ד', חיי שרה תקצד. דע בני חביבי, כי המלבוש נגמר ביום ב', והיום התפללתי בו פעם ראשון, והוא מתוקן וטוב לפניי. ישלם השם פעולך, תהיה משכורתך שלמה מעם השם, שתזכה להסיר מעליך בגדים צועים. ולהלביש אותך מחלצות. ומחמת שלא קיבלתי מכתבך עדיין, אין בפי מילה לכתוב לך עתה. גם כבר כתבתי לך הרבה הרבה שיש בו די להחיות עצמך ולשמח נפשך תמיד. רק חזק ואמץ דברי אביך נתן וסלב. ק"כ ברוך השם יום ו ערב שבת קודש תלדות תקצ"ד אהובי בני חביבי שיחיה האיגרת הרצוף פה לפטרבורג, הכנתי אור ליום ד' דעבר. ומת השם הייתה שסיבב במחשבתי עד שכתבתי האיגרת הזה אז די וגם לא עלה על דעתי לכתוב לו כדברים האלה. אך הכל הכל יצא מעם השם, והייתי מצפה לשלוחו ביום ד' מיד, ולא היה שום שליח באותו היום. וגם היום לא היה שליח, ובוודאי הכל לטובה. והנה קיבלתי מכתבך ביום ד' וגם היום, והם מלאים צעקות גדולות ומרות, ואיני יודע מה להשיבך. גם היום הייתי טרוד קצת באיזה עסק, וגם מערב שבת קודש אחר חצות. אף על פי כן אמרתי להכין לך איגרת מיד. והנה תקבל האיגרת הרצוף פה לפטרבורג, ותשתדל לשולחו בזריזות כי הוא עסק גדול. הוא זכות הרבים כאשר תראה בעצמך. כי לא חתמתי האיגרת הזה כדי שתוכל לקרותו. ולדעתי גם זה האיגרת ותשובה אליך, ומשם תוכל להבין רמזים אליך. אם גם בפטרבורג, כפי מה שאומר אתה רב זב הנכתב אליו, כפי מה שאתה יודע קצת, אם גם שם יש תקווה מכל שכן וכל שכן וכולי. כי באמת כל הדברים שדיברתי אליו הם דברי אמת וצדק, שבאמת כיוון רבנו זכרונו לברכה בדבריו גם עליו. מכל שכן עליך, בני חביבי. ולדעתי בזה בעצמו ראוי לך לשמח נפשך מאוד, ולהודות על חלקך שניצלת על כל פנים בלי להיות אתה ברחוק מקום באדס, ומכל שכן בפטרבורג. והחילוק תבין מאליך, אף על פי שגם אתה עובר עליך מה שעובר. ומזה תוכל להבין מה היה אם היה עולה על דעתך כדרך הרבה כמותך. השם יצילך מלהרחיק נדות חס ושלום, בפרט במקומות כאלו. ואם כל זה עדיין אינו מספיק להפיג צערך, תדע ותזכור היטב מה שכתב אדוננו מורנו ורבנו זכרונו לברכה. ותחזור דברים אלו ותסימם על ליבך היטב מה שאמר בזה הלשון. השם יתברך גדול מאוד ואין יודעין כלל. אפילו בעניין שלכם, היכן שכל אחד נפל. אבל יש עניין כזה שהוא עניין אחר לגמרי וכולי. וסיים העיקר שאין מתייאשים מלצעוק. וברוך השם אין אתה מייאש עצמך מצעקה כלל, ובוודאי קול כל צעקתך עולה עד השמיים. אך אהובי בני אתה מתפחד יותר מדי, כי חלילה להימשך אחר הצער חס ושלום כל כך, בפרט שכבר היית חסדי השם כמה פעמים אשר עשה עמך. על כן אל תירא ואל תפחד, כי בוודאי לא יעזוב אותך לעולם, ויתהפך הכל לטובה. ומה שאיזה איש הוא ביזה וקילל אותך חס ושלום, אל תצטער על זה. כי זה מבואר בכל הספרים שהוא לטובה והוא כפרעת עוון. וקיללת חינם לא תבוא ויתהפך לברכה. ובוודאי לא על חינם צריכים להתפלל בכל יום שתצילני וכולי, פנים, מאזות פנים, ולמקללי נפשי תדום. ובעזרת השם יתברך, מלך תבין איך להתנהג בזה. אבל חלילה להצטער כל כך על זה. האמת שצריכים לקבל רמזים להתקרב לאשר מטבח מכל מה שעובר על האדם בכל יום. אבל חלילה להיות במערה שחורה ועצבות כל כך מכל דבר, חס ושלום. כי כבר ידוע שאדם לעמל יולד וכולי, ואין יום וכולי. וכבר צעק דוד המלך עליו השלום, כי אני לצלע נכון וכולי. ויעקב אבינו אמר, וכאשר שכולתי שקלתי. וכן הרבה. מכל שכן קטני ערך כמוני היום, שהכל חסד גדול מאיתו יתבח. ובפרט שבעזרת השם רואים בכל פעם הרחבות נפלאות גם בעצם הצרות והאיסורים. ומכמה רעות וצרות הוא יתברך מצהירנו לגמרי. טוב להודות להשם על כל החסד אשר הוא גומל עמנו בכל יום. ועל כולם מה שזכינו לידע מאור כזה, ולבלי להיות מתנגד עליו חס ושלום. בזה יש לנו בעזרת השם יתברך במה להחיות עצמנו תמיד בכל מה שאווה עלינו. כי הוא יצא לפנינו, ובוודאי יגמור מה שהתחיל ויושיענו לנצח. ומחמת כבוד שבת, וגם ענייו ועדיו אינם עולים יפה בכתיבה, ההכרח לקצר. ואם יהיה השם עימדי וישלח לי עוד דיבורים אחר שבת אם ירצה השם, אוסיף לכתוב כאשר ירצה בהחמיו יטבח. ולעת עתה די בזה. חזק ואמץ ושמח נפשך בשמחת ישראל. דברי אביך מעתיר בעדך נתן מברסלב. קכ"א ברוך השם יום א' אצא את הקצד בפרט קטן. בני חביבי, שיחיה, גם היום קיבלתי מכתביך וכולם שפה אחת להם. וכבר הכנתי לך איגרת הכרוך פה ביום ו' וכעת אין פנאי. וגם מה אוסיף לדבר עוד? ודאי הנה הקדוש ברוך הוא בא בטרוני עם בריאותיו, ובוודאי הכל לטובה. וגם היום תדע ותזכור מחדש כי השם יתברך גדול מאוד. ועדנה עזרונו רחמיו הרבה מאוד. ותאמין כי חסדי השם לא תמנו ולא קלו רחמיו לעולם, והכל יתהפך לטובה בקרוב בעזרת השם יתברך. רק לא תהיה נמשך אחר הצער כל כך. ותרגיל עצמך להסיח דעתך ולהשכיח מלבך צער שלך. בפרט הפחדים האתרים והמראה שחורה שיש לך מכל מה שעובר עליך, הכל שטות וכסילות. והעיקר להשכיחה מלבך ולהראות פנים שוחקות ויפות, ולעשות עצמך כאילו אתה שמח, ולהתדה תבוא באמת לשמחה. בפרט שרוב השעות אין לך פנאי לחשוב בזה כלל. כי אתה צריך להתפלל וללמוד כמה דברים ולפרש שיחתך קצת ולעסוק במשא ומתן בעסקיך ולאכול ולישון. ותשתדל שלא יהיה לך פנאי כלל לחשוב מרא שחורה ופחדים כאלו. והבחירה ביד האדם להסיח דעתו אפילו מכאב היא ממש חס ושלום. מכל שכן מדברים כאלו שמסיח דעתו ושוכח בהם נסתלקים לגמרי. כאשר אתה מבין בעצמך, ואין להאריך בזה, כי אין צריכים לחזור דברים כאלו רק לדחותם ולהעבירם מדעתו כלאחר יד לגמרי, ולבלי להשגיח עליהם כלל. ומה שנעשה עמך ממנה, אל תחוש על זה כלל. ועל כוחו של זקן דקדושה תסמוך ותישען שהוא יכול להפוך הכל לטובה. ותדע שבזה השבת דיברנו הרבה מסיפורי מעשיות של שנים קדמוניות, שעל ידי זה מעוררין מהשינה וכולי. ומי שמע כזאת, מי ראה כאלה, נגילה ונשמחה בישועתו, אשר עד כה זרענו לשמוע נוראות כאלה לחיותנו נצח. זכור, אל תשכח כל אשר נדבר בינינו בעניין כל מעשה ומעשה. ועדיין אנו צריכים לדבר הרבה בזה בישועתו ידבח. רק חזק ואמץ ושמח נפשך תמיד. ויהיה הכל על נכון בעזרת השם ידבח. דברי אביך המאטיר בעדך ומצפה לשמחתך תמיד, נתן מברסלב. יום דלת, ד', קכ"ב, יום ד', ויצא תקצת, נפרד קטן. אהובי בני חביבי, שיחיה, מכתבך קיבלתי בזאת השעה, והחיית אותי במכתבך. כי לפי גודל הצער שהיה לי במכתבך הקודמים, הכל הוא בשורות טובות בחסדו הגדול. וכן כל מה שכתבת לי מרבי נחמן שיחיה, ומרבי זאב מפטרבורג, ומרבי מרדכי, הכל הוא צמיחת קרן ישועה ובחסדו הנפלא. ולהשם הישועה שיגמור הכל לטובה מהרה, ועל ידי מכתבך הזכרתני להוסיף לספר הקטן שאני עוסק עתה בכתיבתו, מה שנשמט שם להעתיק מה שכתוב בסוף הסיפורים העשיות, על ידי בשורות טובות יכולים לומר תהילים. על כן אני מברכך עתה, שתזכה מעתה לומר בכל יום תהילים בכוונה, ועל ידי זה נזכה לתשובה באמת. והנה אני מתגעגע מאוד שתזכה מהרה להעתיק ספר הנעל כי הוא יקר ונפלא מאוד מאוד. ובימים אלו גמרתי אותו בעזרת השם ידבח, אך צריכין לכורחו ולהגיעו עוד קצת. ובטחני בהשם יתברך שיחיה אתכם הרבה בעזרת השם ידבח. יראו עיניכם ותגל נפשכם. הבט וראה בני חביבי צמיחת קרן ישועה בכל יום. הוא בוודאי מתחיל לגמור הכל לטובה. והבן היטב מה שכתבתי. כי המתחיל הוא הבורא יתברך היחיד הקדמון יתברך שמו לנצח. הוא התחיל וברא את העולם לעמו ישראל הנבחר, והוא יגמור בוודאי מה שהתחיל לקרבנו אליו כרצונו יתבח. להסיר לב האבן מבשרנו וליתן לנו לב בשר. נחשפתי מאוד להרחיב הדיבור, אך מוסר כתב זה נחוץ. דברי אביך נתן מברסלב. קכ"ג יום ב' וישלח תקצד לפרת קטן שלום לאהובי בני חביבי שיחיה, מכתבך קיבלתי ביום ה' וביום אתמול עם סך שלושה גדולים על פדיון. יהי רצון שימתקו הדינים מעליהם על ידי פלא עליון, ויאלה להודיעני מעניין ישועתו שכתב. השם ידבח יגמור בעדו לטובה בכל האופנים, בגוף, בנפש ובממון, ולא יגע להריק חס ושלום. רק יזכה על כל מה שהשם ידבח מסבב עמו בכל יום ובכל עת. להתקרב על ידי זה להשם יתברך באמת. והנה כעת אין לי פנאי כלל לכתוב, כי אני עומד עתה בין תפילין דרש"י ורבנו תם. ואם יוצא השם בקרוב, נתבעד יחד בימי החנוכה הקדושים הבאים עלינו לטובה. והשם יתברך לסמכנו בישועתו, שנזכה לקבל ימי החנוכה הבאים עלינו לטובה, בשמחה ובקדושה ובטהורה כראוי. ואי אפשר להעריך עתה. ומהסתם תשמע ממוסר כתב זה איזה דיבורים ושיחות ממני שיחיו נפשך, ויחזקו ויאמצו לבבך לבטוח בהשם בכל עת, ולהתחיל בכל פעם מחדש כמו תינוק בבית הספר ממש. וכאשר דיברתי עם מוסר כתב זה, ביום ו' ערב שבת קודש, ויזכירהו לדבר מזה. אולי הוא יוכל לקבל ממנו איזה דיבורים בעניין זה. בהשם הטוב ינחהו בדרך האמת בכל האופנים, ויצליחו בזה ובבא לנצח. דברי אביך, נתן מברסלב ושלום לכל אנשי שלומנו בעבר, אבר, ובפרט לידידי הוותיק היקר, מורנו הרב נחמן, נכד אדוננו מורנו ורבנו זכרונו לברכה. יראה לזרזור שישלח למכתבו מיד, ויראה לדבר עמו בכל פעם, ולעוררו ולחזקו, כי טובה גדולה לו לא ולך. כידוע כי לך בכמה אזהרות, שזירה לנו רבנו הגדול זכר צדיק וקדוש לברכה. שידבר אחד עם חברו דברי אמת ואמונה ויקבלו דן מין דן וכולי. נתן הנ"ל. קכ"ד ברוך השם יום א' בישב תק"ד לפרט קטן אהובי בני חביבי נירוי יאיר, מכתבך קיבלתי בזאת השעה ולא הזכרת שם עניין הישועה שכתבת בשבוע העבר שתכתוב לי. והיה לי צער וכליון עיניים כל השבוע העבר כי לא די שלא בשרטן ישועתך, אף גם לא היה לי שום איגרת שני פסטין, דהיינו ביום ד' ויום ו', והיום כלוי עיניי לראות מכתבך, ובשעה הזאת הגיע. אבל אין נזכר בו דבר מעניין הישועות, אף גם ומלא צעקות, זעקה גדולה ומרה. גם אני עתה מלא ייסורים, הן בעניין הפרנסה שאי אפשר לבאר, הן בעניין בריאות הגוף, והעיקר בעניין עבודת השם. בנוסף לזה אני צריך לנסוע עליי רבים מישראל שיחיו, שכל אחד מלא דאגות בכל הנ"ל, והעיקר בעבודת השם. ומה שרודפים כל אחד מאוד מאוד, בפרט בעניין המחשבות שהם עיקר יצרים וכולי. וימי החנוכה הקדושים ממשמשים ובאים לשלום, ואני צריך להכין שמן משחת קודש, שהוא הדעת הקדוש על חנוכה הקדוש בשביל רבים, מלבד מה שאי אפשר לכתוב כלל. ועל כולם אין לי על מי להישען, כי אם על אבינו שבשמיים, ועל כוחו של זקן דקדושה. והנה אם אמנם מאוד מאוד גדול צערי וכאבים במכתבך, אך אם כל זה בצער הרחבת לי, שאני מוצא בחסדו יתברך, הרחבה גדולה בתוך עצם הצהרה, אך מנאי לציין מה שתהיה. אף על פי כן אני רואה שדבריי, שהם דברי רבנו, אדוננו מורנו ורבנו זכר צדיק וקדוש לברכה, מועילים לך הרבה הרבה גם אתה. ומכהן את נפשך מאוד. ויאמין לי באמת שכל מה שכתבת אינו חידוש אצלי כלל, כי כאלה ממש עבר עליי כמה פעמים ונמשך זמנים הרבה, שנדמה לי שאי אפשר לחיות יום אחד ואפילו שעה אחת. אך נתיישבתי איך שיהיה אני אנשא את עצמי בכל שעה, ואראה בכל עת להסיח דעתי ממה שאני צריך לשכוח. וזה העיקר. דהיינו להיות שב ואל תעשה על כל פנים. ומה שאוכל לחטוף לפעמים איזה טוב, מה טוב. והעיקר לבלות היום במ במה שאוכל בשב ואל תעשה. וגם על זה הוכרחתי עוד לצעוק הרבה הרבה להשם מטבח, ולהתפלל כמה תפילות. וכמה שעות הוכרחתי לבלות בכמה מילי דשתותא ובדיחותא. ומן הסתם בוודאי למדתי כמה שעות, בפרט השיעורים הקבועים. ותוך כך עבר היום וכן כמה ימים וכן כמה שנים. אם אמרתי אספרה לך בני חביבי, אפס קצהו מזה, לא יספיקו המון יריות. כי בוודאי אין שני בני אדם שווים ממש. ובוודאי בפרטיות יש שינויים הרבה. אך אף על פי כן, כל מה שאתה כותב עבר עליי כאלה וכאלה ממש. וברוך השם, כל מה שאתה כותב שאתה מחיה עצמך הוא טוב ונכון לישר. אך רצוני שתתחזק בזה יותר ויותר. אזור נא כגיבור חלציך. בני חביבי, דלו עיניך למרום, וחגור ברוז מותניך, ובטח בכוחו של זקן דקדושה, כי הוא הולך לפנינו בכל עת, בזה ובבא. למען השם, אחי, חזק עצמך. וכבר אמר הוא, זיכרונו לברכה, שאפילו לחולה המוטל על ארז דווי וחלוש מאוד. אשר כל משכבו נהפך בחוליו, אומרים לו שיתחזק. אל תעזוב את עצמך, תעשה עצמך יותר רענן, וכיוצא בזה. ואם הוא ציית ומחזק עצמו, מועיל לו הרבה שיתרפא וישוב לאיתנו על ידי זה. בפרט שתהילה לקל יש לך על מי להישען בחסדו הגדול יתברך. והנה בשבת זה, השעבר, דיברתי הרבה בעניין ימי חנוכה, עם ימי הודעה שצריך האדם להמשיך דרך זה ולהודות ולהלל לשמו הגדול להתברך תמיד. ואפילו בתוך מעוף צוקה וצרח מנה לצלן, גם אז יודה לשמו הגדול להתברך על גודל החסדים שעשה עמו עד הנה. ועל כל ההרחבות הגדולות שמוצא בתוך הצרה עצמה בבחינת בצר הרחבת לי כנ"ל. זה דייקה שגם בעת הצרה יביא תודה על העבר, על ידי זה יוכל לצעוק על לאבא, ובחינת מודה על העבר, על ידי זה יוכל לצעוק על העתיד לבוא. וכבר דיברתי בזה, ובוודאי שמעת ממני בזה הרבה. אך צריכין לחזור זאת הרבה וללך בזה. ומאוד אני מחיה עצמי בדרך זה הרבה. גם על כל מכתביך וצערך אני מחיה עצמי רק בזה שאני מודה להשם יתבהך על כל החסד אשר עשי עמי ועמך. משל כל פנים אתה צועק על רחוקך מה' מטבח ועל החסד הנפלא שעשה ה' מטבח עמך שאינך מתנגד חס ושלום וכמו שכתבת בעצמך במכתבך זה שה' מטבח הקדים לך רפואה למכה ובוודאי כך הוא האמת ברור וצלול שה' מטבח הקדים לך ולכולנו רפואה גדולה לנצח למכתנו האנושה מאוד של כל אחד ואחד וכל זה אנו מחויבים להודות לא יתברך בפה מלא, בכל יום, על כל החסד ועל כל הנפלאות והטובות שעשה עמנו, שנזכה לידע מאור כזה, מתורתו ושיחות קדושות נוראות כאלה. וכל מה שהצרות והאיסורים והבלבולים וכולי, רחמנא ליצלן, מתגברים ביותר ויותר, מחויבים להודות יותר ויותר, שאף על פי כן, אף על פי שאני כמו שאני, אף על פי כן חסדו גבר עליי כל כך, שאני יודע ממנו זכרונו לברכה, ואיני מתנגד עליו. וגם אני זוכה לנסוע על ראש השנה להיות נכלל ונמנע בין אנשיו היקרים שיחיו לאורך ימים ושנים. כי הקיבוץ שלנו יקר מאוד מאוד בעיניו ידבח. כי זאת צריכין לידע, שאף על פי שעל כולם עובר מה שעובר, והרבה יש שעוברים עליהם כאשר עליך ויותרך מנא יצלן, אף על פי כן לאו כל אפין שווין. ויש הרבה שהם אנשים כשרים ויפים מאוד, שהשם יתברך מתפאר בהם מאוד. ובאמת עם כולם השם יתברך מתפאר הרבה, וגם עמך בוודאי השם יתברך מתפאר הרבה. מכל שכן וכל שכן בכלליות הקיבוץ בוודאי עולה התפארות הרבה בלי שיעור בעזרת השם יתברך. ואי אפשר לבאר כל מה שמתנוצץ בלבי בעניין זה. וידעתי כי בעזרת השם יתברך אתה מאמין בכל זה. על כן תהילה לקל, יש ויש לך במה להחיות את עצמך בכל עת, יהיה איך שיהיה לטובה. ולהביא תמיד תודה לעבר, אפילו בעת הצהרה רחמנא ליצלן וכנ"ל. ועל ידי זה תוכל לחיות חיים אמיתיים בכל עת, ולצעוק על האבא. וגם תדע שאף על פי כן, אף על פי שעבר עליך מה שעבר, אף על פי כן המחשבה בידך. ואי אפשר שיהיו שני מחשבות ביחד בשום אופן. ואם אף פיקן פי כן כבר נכשלת הרבה, כאילו לא הייתה בידך, חס ושלום, הלוא נגד זה אתה בעצמך יודע אמת, שאף על פי כבר רואי לך עניין זה מה שאתה יודע, שאי אפשר שיהיו שני מחשבות יחד בשום אופן, ושהמחשבה ביד האדם לעטותה כרצונו וכו', ושהעיקר להיות שב ואל תעשה גם במחשבה. וכל מה שכתבתי לך תתחיל בכל פעם מחדש. אף על פי שאינו באמת, על כל פנים יעשה עצמו כאילו שמח, ועל ידי זה יזכה באמת לשמחה. וחדבת השם יהיה מעוזך שתזכה לדלג על הכל בשלום, בהתהפך הכל לטובה. ואז נביא תודה שלמה על גודל חסדו ונפלאותיו, ובחמיו העצומים יזכנו לקבל ימי חנוכה הקדושים בשמחה, ונזכה תמיד לבחינת תודה והודאה, שזה עיקר שעשוע העולם הבא. וגם ללמוד הרבה הלכות מארבעה שולחן נעוך בכל יום, עד שיאיר האמת בריבוע הדיבור, ונזכה להמשיך השמחה של שבת לימי החול, עד שיתגלה האחדות הפשוט מתוך פעולות משתנות וכו'. אשרינו שאנו מדברים מזה, בפרט שתהילה לקל יש בידינו כל התורה הזאת, ותפילה נוראה נובעת משם, מלבד עוד תורות נפלאות כהנה וכהנה. ותפילות נפלאות הנובעים מהם, אשר עולים מהם שעשועים לפניו יתברך, שלא עלו מימות עולם. את אוזנך ולבבך, ושמע והבן היטב מה שנעשה. אם אמנם הרדיפות בלי שיעור, אבל מידה טובה מרובה בעזרת השם יתברך. כי הרפואות שהקדים בחסדו הם עולים על הכל. כי מעולם לא היו עדיין רפואות הנפש כאלה שמועילים אפילו לחולים אנושים שבעתים הללו בעקבות משיחה. ודבר אלוקינו יקום לעולם, ובוודאי יגמור לטובה גם ממך. ואל יעזבך ואל יתעשך. כי חסדי השם לא תמנו ולא קלו רחמיו לעולם. ומעט מזה אנו רואים בכל יום ממש. ויותר ויותר מזה אנו מחויבים להאמין בחסדו וטובו הגדול שאינו נפסק לעולם. דברי אביך הכותב מלב הנפש ומצפה לישועתך רק חזק ואמץ, נתן מברסלב. ק"כ בעזרת השם ידבח י"ד וישב תקפצ"ד לפרט קטן. אהובי בני חביבי, מכתבך קיבלתי והיה לי לנחת גדול בראותי גודל החיות שקיבלת ממכתבי העבר. השם ידבח שמח נפשך תמיד בישועתו וחסדו הגדול שאינו נפסק לעולם. ביום זה סמוך נשא מכאן רב מרדכי נורי העיר. שלחתי לך על ידו שני קונדרסים מהספר החדש לעתיקם, ובוודאי יחיו נפשך בעזרת השם ידבח. על כן אין צורך עתה להעריך. אומה מאוד, שימחתני על ידי הבשורה הטובה שנולד לנו בן זכר מגזע קודש. יהי רצון שיהיה להם ולנו ולכל ישראל לסימן טוב ולמזל טוב. ועל ידו יצמח צדיק, ילכו ינקותיו, צדיק התמה יופרך וכו'. ותאמר למעני מזל טוב לידידי רבי נחמן אירועי העיר בפה מלא, בשמחה וחדווה. והשם יתברך, ישמיענו בשרות טובות תמיד, עד שנזכה שיבוא מבשר טוב לכל ישראל על גאולותינו ועל פדות נפשנו במהרה בימינו, אמן. השם יתברך, ישלח רפואה שלמה לזוגתך, תחיה מהרה, ויהיה שלום ושלווה בביתך תמיד, ותוכל לעבוד את השם מתוך רוב שמחה. דברי אביך, מה עתיר בעדכם, נתן מברסלב. ותפרוס בשלום ידידנו הוותיק, רבי נחמן נרו יאיר, נכד גאון וזנו, אדוננו מורנו ורבנו, זכר צדיק וקדוש לברכה. ותברכו למעני במזל טוב כנ"ל, ויגדלו לתורה ולחופר למעשים טובים לאורך ימים ושנים, אמן כן יהי רצון. קכ"ו ברוך השם, אור ליום ב' מקץ ג' דחנוכה ת' קב"ד לפרט קטן. אהובי <עובי> בני חביבי, <עובי> שלום לך, אל תירא ואל תחת, כי השם ממך. <עובי> קיבלתי מכתבך עתה, ואין לי פנאי להשיבך באריכות. <עובי> גם אין לי יודע מה לכתוב. והנה בעניין אשר אתה משתדל עבורי להספיק צורכי שבת קודש הבאה אלינו לטובה, היטבת חסדך. אשלם השם פרולך ותהיי משכורתך שלמה מעם השם. אך איני יודע על מה אתה משתוקק כל כך להודיע לך בפירוש, כמה אני צריך על שבת קודש. ובאמת אני בעצמי איני יודע. ומה שכתבת לקבל פה קמח ובשר, טוב ויפה. אם תוכל להביא עוד דמעות, מה טוב. כי אתה יודע ריבוי הכרחיות, ואני צריך לשלם בשבוע זה בעד עצים ונרות. וגם זהו צורכי שבת קודש, וכן שערי הכרחיות רבים. אך איני מטיל עליכם חס ושלום הכל, רק אשר יהיה בכוחכם עשו. והשם הטוב יעשה ויגמור בעדכם. ואם ירצה השם ביום בית אכתוב לך עוד. יתר מזה אין תנאי להעריך כלל כי מוסר כתב זה נחוץ מאוד, כי עדיין לא קיבל המכתבים. והשם יתברך, ישמח נפשך והושיע לך בכל מה שאתה צריך להיוושר. והנה תהילה לקל על שבת קודש העבר, היה גם כן כמה אורחים יותר ממניין, יוסף השם עליהם וכו'. וגם בשבוע זה נשארו בביתי כמה אורחים, השם יתברך, יעזרנו להספיקם. והעיקר להספיקם צורכי נפשם, אשר בשביל זה באו לכאן וכו', השם יגמור בעדי. דברי אביך המעתיר בעדכם נתן מברסלב קכ"ז ברוך השם, אור ליום ה' ו' דחנוכה, ת'קצ"ד, לפרת קטן. היה השם פניו אליך ויחונק בערת חנוכה הקדוש. בשעה זה קיבלתי מכתבך קודם הדלקת נר חנוכה. והיה לי לנחת גדול. בפרט מה שהיטבת לעשות בעניין מה שכתבת לאדס, לידידי רב שמעון רועי העיר. הצלחת וגם עשית פרי תהילה לכלא. אם היית יודע מה שעשית, מצווה רבה וזכות גדול בכמה אופנים, הן בי ויותר בו, בוודאי היית מלא שמחה. ברוך השם אשר עזרני עד כה, וכעת אין לי פנאי כלל להעריך כי מוסר כתב זה נחוץ מאוד. ואנשים עומדים עליי שאני מוכרח לדבר עמם. והשם ישמחנו בהנס אל חנוכה, וכן יעשה עמנו ניסים ונפלאות גם אתה, שנזכה להכירו באמת מתוך רוב שמחה. ואם ירצה השם, ביום מחר תבוא לשלום, ופנים אל פנים אספר לך מה שעבר פה. דברי אביך מעתיר בעדך נתן מברסלב. קכ"ח ברוך השם יום א' עשרה בטבת, ת' קופצת ד' לפרט קטן אהובי בני חביבי, מכתבך קיבלתי עתה עם הקונטרסים, שלחתי לקרוא בני הנעורים לשלוח לך עוד. וביום ב' כמדומה לי, שלא קיבלתי שום איגרת, רק שני זהובים והזייגל. והנה אני כעת חלוש קצת, וכל היום הייתי מוטה על מיטתי, וגם התפללתי כן. השם יתברך יסעדני בקרוב למען שמו הגדול יתבח. ומאליך תבין שאין לי כוח להעריך כלל. ואם ירצה השם, כשיבוא אבי יעקב לביתו, יכול להיות שישמע ממנו דיבורים טובים. תהילה לקהל אתמול בשבת דיברנו הרבה מעניין העצה שכל אדם צריך עצות הרבה להציל נפשו וכו'. וחזרתי התורה ח'דיר רבי שמעון, ודיברנו דיבורים וחידושים נפלאים. אך מי יודע אם יוכל לעומרם לך כראוי. דברי אביך דורש שלומך תמיד באהבה ומעתיר בעדך נתן מברסלב. יקבל חמישה קונטרסים, היינו אחד מתחילה כסדר וארבעה במקום שהוא עומד שם, כי אי אפשר לשלוח עתה כסדר הרבה. ואין נפקא מינה בזה. ותזרז עצמך מהרה לעתיקם מהרה ולשולחם לפה. והשם יתברך יעזור לך שתקיימם באמת ותוציא מהם עצות אמיתיות, עצות עמוקות בכל יום ובכל עת, להתחזק תמיד בהשם יתברך ובתורתו הקדושה, נתן הנ"ל. ברוך השם, אור ליום ב' ויחי, תקבוצה ד"ד, בפרט קטן. שלום להובי בני חביבי ראוי, מכתבך קיבלתי והיה לי לנחת. ודע שתהילה לקל, השם יתברך בהחמיו, עזרה אני וחזרתי לאיתני. תהילה לקל. ומה שעובר עליי בכל יום, אי אפשר לדבר בזה כלל. כי רבות שמענו שמשיח יגיד לאדם שעבר עליו בכל יום. ומן הסתם, מי שתלויים בו יותר אנשים, נעשה עמו יותר. השם יתברך ירחם עלי וישעני בכל מה שאני צריך להיוושע. כי, ש... כי עלי נאמר, שקדתי ואהיה כציפור בודד על גג. שאני יודע מה שאני יודע בחסדיו ורחמיו הגדולים, והרדיפות שלי הן כמעט בלי שיעור. אם אמנם הכל <coughs> בחסדים נפלאים, החף אף על פי כן כשל כוח הסבל. ובשבת העבר היו אצלי אורחים, המחותני רב שלמה ובנו רבי איצלם מאייסין, ומקבר רבי יעקב נורי ובליל שבת ישבתי אצל השולחן, ודיברנו דיבורים אמיתיים ונאיים כדרכנו, הנובעים ממקום שנובעים. וביום שבת, בתחילת צעודת שחית, הגיע לי מחוש שלי במעיים. אמר מעתיק, הוא המחוש אשר נסתלק מזה בשנת תר"ה לפרט קטן, כמבואה במקום אחר. ואחר כך ברחתי ברכת המזון, וישנתי קצת בחסדו יטבעך. ותכף בעקיצי התגבר עליה כאב מאוד. וישבתי כמבולבל עד סמוך מאוד למנחה. ולא ידעתי כלל מה לעשות. כי היו לי דברים נפלאים מאוד. והייסורים רצו לבלבל אותי. אך השם יטבעך בחסדו לא עזבני והפליא חסדו ומן השמיים סעדני סמוך לערב מאוד. וגם הוסיף חסדו ועזרני להגיד ברבים את כל אשר חנני. ותהילה היו דברים נפלאים מאוד. ובבוקר בהקיצי שהוא עשה בטבת, נחלשתי איזה חולשות עד שאפס זקוחי ממש. כמעט לא יכולתי ללך, והוכרחתי להתפלל בשכיבה. ובתוך הגדול הלכתי לבית המדרש, למול בנו של רבי חיים, בן רבי יעקב בעל מגיע. וחזרתי לביתי, ושכבתי בחולשות עד הערב. וביום בית תהילה לכלא היה לי שינוי לטובה. והנה לא יכולתי להתאפק אם מעט ממה שעבר עליי בשבת העבר ויום שלאחריו. ובוודאי אין זה כטיפה מן הים, כי עיקר האיסורים בעניין עבודת השם. ומה שעבר בכל השבוע בוודאי אי אפשר לבאר כלל. ולולא תורתך שעשועי, אז עבדתי בעוני. והיום בבוקר הרגשתי מחדש כמה וכמה צריכים לברך ברכת התורה בשמחה אשר בחר בנו וכו' ונתן לנו את תורתו כי בלא התורה איני יודע איך יכולים לחיות וגם עתה כשאני זוכר הימים הבאים לשלום אין לי שום שמחה כי אם על התורה ועל התפילה בהם אוכל לבלות ימיי שיש לי עוד לחיות ולנשום נשימות ועל כל נשימה ונשימה דקדושה צריכים להלה אל השם כי סבבוני גם סבבוני מכל צד, אך השם יתברך לא עזבני בידם, ומניחין לנו בכל פעם הנשימה לנשום. והנה יצאתי מדרכי עתה, לכתוב לך מעט מייסורים שלי מחמת שמונחים על ליבי. אמרתי, אסיך וירווח לי. וגם אולי תוכל להבין מזה רמזים לחזק עצמך במקום שאתה שם. כי הנה אף על פי כן השם יתברך עוזר לי לפעול פעולות טובות, לחבר ספרים קדושים כאלה בחסדו הגדול. ולדבר עם בני אדם לקרבם להשם יתברך. השרעת כה זרעני השם יתברך. יוסיף השם כאם וכאם אלף, אלף אלפים וריבי רבבות פעמים. מי פעל ועשה נפלאות כאלה אשר לא יאומן כי יסופה, כי אם קורע דורות מראש וכו'. וכמו כן השם יתברך מפליא חסדיו עמך ועם כל המסתופפים בצילו הקדוש. כאשר אני רואה כמה פעמים במכתבך, שאף על פי כן אתה מפרש שיחתך בתפילות הנוראות שלנו כיוצא בזה ובלימוד התורה הקדושה. חזק, בני וחזק, וכל אשר תמצא אתך לעשות בכוחך עשה, ועשה מה שתוכל לחזק עצמך לשמח את נפשך. כי עיקר האיסורים שלי הוא המרה שחורה, אך השם יתברך עזרני ויעזור לי לשמח נפשך בישועתו תמיד. ואין פנאי להאריך יותר. דברי אביך המצפה לישועה, נתן מברסלב.